7 18 minute, uite așa a apărut și Shakira în viața noastră și al lui aseară era supărat leu frate, ce ratare a avut Da, Dacă era Shakira în poartă, spune-o că nu rata Marca sigur Sigur, sigur, sigur Bine, despre tehnologizarea României, domnule, e progres mare în țara asta, am citit că la Vama Stamora Moravita Oriunde ar fi asta, în România? Nu, este la granița cu Serbia România cu Serbia, așa se instalează un sistem anti -spagă. Da, mă, și când am, de am ce auzit să pe chestia asta? Eu am crezut că e vorba de mitraliere când am auzit sistem anti-șpagă. <laughs> ia să citesc eu ce-i cu sistemul anti -spagă. Așa. Poliția de frontieră, nu stiu ce, tehnologie de ultimă generație pentru controlul documentelor. Proiect Proiect pilot unic în Europa. Așa, uite, deci, după salame. ce va intra în vigoare noul sistem, șoferii care trebuie să ajungă în Serbia nu vor mai intra în contact direct cu polițiștii de frontieră. Deci, m-am gândit, mamă, zic, fac tuburi de alea pneumatice să nu le mai dea banul direct. Se da, dă traine. prin tubul pneumatic. Deci asta și că e antișpaga, da? da? Dar auzi, da? La Samora Moravița nu are staseră cu ceva vreme niște băieți ba de acolo? Da. Bă da, păi acolo e o tradiție cu șpaga, asta este problema. deci e o exasperare în ceea ce privește. În mod constant, deci băi, când din cotul are ce face, într-o zi se gândește cum are mai te plictisești. Deci de da. băi, ce facem azi? Avem ceva azi? Nu. Hai să luăm ceva de la Vama Moravița, știi? Cum, cum ieșim noi, hai să luăm o omletă exact Așa, așa e, sunt de la Dicot Hai la, da, la Moravița Hai la v v <laughs> e, Mo e, Moravița Moravița <laughs> Vreau să spun Vama Asta e cu Moravița Monta da. așa. A, Deci la -a, a fost o perchiziție la începutul lunii ăsteia Au săltat 18 polițiști acolo Corupție, contrabandă Sprijinirea traficului de migranți Sau unor infractori dați în urmărie generală Vrei să să 18 deodată? Bun, hai să revenim la sistemul anti -spagă. Cum se întâmplă acolo? Te duci la Vamă și angajații de la Vamă Preiau documentele șoferilor și pun diverse întrebări, ce faci, unde te duci da, și cu ochiul. primesc răspunsurile în, în acte, nu? Exact, primesc răspunsurile inserate da, în acte. Deci, da. da. vedeți că vă lipsește un document. Nu-i nimic că îl pune acolo, să fie 10, 20, 50 de euro, cât să fie. Da. Dar, scrie adevărul, noul sistem de verificare va urma să-i facă, îi va face pe șofer să se simtă ca la autoservire. Deci eu m-am gândit, m zic, de data asta O cataloge, de trecut Un afgan, 5 euro De trecut 10 afgani 45 de euro, că faci reducere Mai întâi mașinile intră într-un perimetru Îngrădit de o construcție metalică tat și citez. Documentele sunt pe un suport, se pun pe un suport unde se scanează, explică unul dintre polițiștii de frontieră de la Moravița. Totul este supravegheat video dintr-un centru de comandă. Da. Dacă totul este în regulă, om. atunci se deschide bariera, iar mașina poate pleca. Un sistem foarte modern, de ultimă generație, explicat unul dintre polițiști. A nu înțeleg eu. Deci până acum aș paga asta de Dana Aer liber. Ca la orice vama. Bună ziua, bună ziua. Vedeți că vă lipsește buletinul și documentul la de 50 de €. Permiți-ați <laughs> -mi un pic că pun da. imediat. Și poza și, acum. Da, și între mai departe. Acum e bagă într o chestie de metal, știi? Da, de nu se mai vede nimic acolo, uh -huh. se poate întâmpla absolut orice. Băi, acum nici măcar nu nu se mai deranjează. Deci stau un birou și se uită <laughs> pe video să vadă dacă a pusă la ce trebuia. Deci <laughs> ce, <laughs> ce crezi că o să apară? A. Am înțeles care e sistemul. Da, documentul Zii? se scanează, îți dă drumul, treci mai departe, altfel nu te întoarce. Vor <laughs> să apară pânii de la mare. Asta zic, asta zic. pânii de la mare. Da. brusc a scăpat ceva. O maștină pneumatică mai văzut cum este la magazinele astea, Cash Da, da, da. Când se oprește aia de la casă, doamna de la casă, să fim politicoși da, da, și îl da. într-un tub așa și pleacă exact. în încasările din exact. tot, așa o să fie și aici. Conform site-ului Poliției de Frontieră Română, cu ajutorul acestor echipamente high-tech, adică un scanner și o cameră video și un guard, se vor realiza capturi live ale imaginii faciale ale imaginii faciale din chipul electronic al pașaportului și se va captura live irisul călătorilor. Aflați la punctul de trecere a frontierei. Da, și pune și să și cânte floarea de iris. Da, de ce? Băi, eu nu înțești și pagă se dă cu irisul. Deci te uiți așa în cameră și când îți capturează irisul faci clipoc clip -oc din ochi așa, adică mă înțelegi? Coane, hai după colț să rezolvăm problema. Sistemul ar urma să intre în probe luna viitoare și să funcționeze cel mai târziu până la sfârșitul verii. Deci gata e sistemul anti la Mava Voramița, cum ar veni. <laughs> întrebarea dimineții Zii luca tu care-i întrebarea Nu după discuția de azi. Cel mai care... Hai că te ajut eu. Hai că... unde ești din țară? <laughs> unde fugiți din țară, nu. nu? Care o fi cel mai bun sistem anti -șpagă? Eu nu cred în asta cu gard, și scanner. Mi se pare că e ușor de ocolit. care e problema? Că după, din... Băi, după ce ieși de la gard te întâlnești cu un vama Ioto, da. cum ar veni și rezulta problema. Care... Eu cred că ar trebui să-i și cântărească înainte de a intra acolo. Aha. Eu nu știu niciodată ce lasă. Nu mai bine numără Da să declare banii cu care intră în vamă și cu care ies? Nu da, de ce? Că îi vomuiesc acolo, la declarații. Băi, care e cel mai bun sistem? Care o fie așa? Dar nu numai în vama, în general în general în țara asta, la funcționari, la care o fi cel mai bun sistem anti -șpagă? Că s-a încercat cu de toate. Rușine. cred rușine? că. Rușine? Da. Păi, Bă, să fie rușine să mai ia șpagă. E penurie, frate. Ai văzut vreodată vreun moment de ăsta? De, deci acum, acum nu. vreo 15 ani așa, nu vreo, da, fără rușine. Voi eram pe otopen, deci vorbim de un aeroport, adică nu camere da. filmat, sunt mulți ai acolo, cozi imense. Băi, a scos unul de ăsta mm. care avea nevoie să intre în România, noi eram în Uniunea Europeană, a scos un pachetel de cafea de aia turcească. Uh -huh. Și l-a pus acolo odată cu poate și Jur. Aia am zis că nu e adevărat. Adică Mi-ar fi fost rușine să dau pachetelul la șpagă. Era ceva... Știi care -a luat? e prima, -a luat, la prima, -a luat prima șpagă? Parte... Dar mai bine întrebăm asta. care e prima șpagă pe care ai văzut-o sau la care ai participat de o parte sau de cealaltă. Sau, nu știu, vorbim de șpagă la da. 17.69 pe SMS și pe Facebook. A fost fi cel mai bun sistem anti-șpagă da, De aici prima, am plecat Da, prima șpagă, eram în clasa 11-a uh -huh. Și m-am dus la mare, pe vreun în că Era un tren, nu știu dacă mai există trenul De la ora 12, după oameni a plecat din gara de nord Da, a a plecat promuse... pe drum Da, exact, se mergea aproape pe scară. Era ceva, clai peste grămadă Mergeai și am plecat cu doi colegi de clasă uh -huh. Și cu cortul și am stat între vagoane Tot drumul <laughs> Și acolo, între vagoane, împreună cu alți Vreo 20 de călători de acolo s-a mai rârit p <laughs> Cu, cu fața la locomotivă, am părut dat pe spate tot când Bun, și erau doi cehi, am făcut cunoștință cu doi cehi și un polac. Asta era și unul dintre ei a scos, băi, n-am să uit în viața mea, o sticlă de lichior de banane cubanez. Știi cum era chestia aia? Mami, Bun, erau 40 de grade înăuntru și ne-am apucat să bem lichiorul ăla de banane. E vacanță, copiii nu ascultă. Da, așa. Bun. Și în, la un moment dat a apărut Nașul, care și el cred că servise niște lichiori de banane pe parcurs. Cu Banez? Da. Cu noi n-a prea avut ce discuta, că noi i-am dat cât i-am dat. 5 lei, 10 lei acolo, dar când i-a prins pe străini, Ma mă, mami. Și, cu... pe... și ce a făcut? Mă? a deschis porhartu. Știi că avea un port hard, da, da, da, da. Și a a ținut căscat așa Și ăsta l-altu și-a dat jos O sacoșă din spate Și a vărsat, băi, cum nverș merele Din sac, înțelegi? În porthartul ăla <rug> <înțelegi>? să punuri lux <rug> Cum era pe vremea aia Și nu mai știu ce cremeni veia Și curgeau alea pe lângă așa Și uh, nașul făcea Mai bagă, mai bagă, mai bagă Și asta făcea gata, gata Mai bagă, mai bagă <rug> Da, asta, bă, mă uitam, zic, băi, frate, asta. noastră, s-a scos. Da. Vorbim de, de șpagă. Care e cel mai bun sistem anti -șpagă? Sau, cum zicea Vlad, care e prima șpagă pe care ați dat-o? La care ați asistat? Nu știu, nu știu ce. Cea mai tare șpagă dată vreodată sau cea mai moale. <laughs> 17-69 SMS cu tarif normal sau pe Facebook așteptăm răspunsurile voastre, pagina de Facebook Europa FM. Începem cu Delia, ce are ascultăm imediat. No! Hei! Sâmbătă 2 iulie, sunteți la mare? Atunci haideți la festivalul de shopping Half is Free by Andreea Esca. Să cumpărăm articole vestimentare, cosmetice, accesorii, toate la jumătate de preț. Vă așteptăm la Ego Club Mamaia, sâmbătă 2 iulie, între orele 10 și 19, cu creația ale designerilor români și branduri internaționale. Intrarea este liberă. Half is Free. Festival de shopping și experiențe inedite susținut de Europa FM.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 Prinde reducerile băgate în priză de până la 30% la aparatele frigorifice Arctic.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 Cumpăr acum de pe EMAG, ladă frigorifică Hainer, capacitate 205 litri clasă A+, și 5 ani garanție, la prețul promoțional de doar 749 lei. EMAG. Online, vă merge simplu. Mașina ta te ajută să vezi unde parchezi? Sau știe să evite obstacole? Sau se conectează automat la telefonul tău?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 Locul 3. Așa fi crezut că am săpor. Locul 2. Tinare, locul în locul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 aga mai mare. Voi vorbim de imediat pentru că așa am început de astăzi care fiind cel mai bun sistem anti sau, dacă vreți, putem să vorbim și despre prima șpagă pe care ați dat-o și prima șpagă pe care ați văzut-o. Știți? Uh -huh. acțiune. Dacă ați surprins momentul uh -huh. acela, scrieți-ne la 1,769 SMS cu tarif normal, dați-ne un SMS sau scrieți pe Facebook, pe contul Europa FM dacă vă e mai simplu. 7 și 38. Băi, am găsit o chestie foarte interesantă și vreau să vorbim un pic despre ea, o știre fax care începe așa. 75% dintre unitățile medicale din România sunt Private. Deja? Și asta mi-a tras atenția 75% la dintre unitățile medicale. Sunt niște cifre cu tâlc aici, o să vorbim un pic despre asta. Deci, sunt date oficiale de la Institutul de Statistică. Infrastructura medicală privată, zice această constatare, a avut o creștere medianuală de 300% în ultimii 15 ani. Cât de tare. Deci, practic, în fiecare an s-a triplat Asta este, asta înseamnă, că uh -huh. creștere media anuală de 300% în ultimii 15 ani. În România sunt în prezent 56.295 de unități sanitare, adică spitale, cabinete, clinici de specialitate, farmacii, laboratoare de analize și așa mai departe. Dintre toate astea, 75% sunt private. Gândiți-vă cum este finanțat sistemul de sănătate în țara asta. Noi contribuim prin asigurări de sănătate, noi angajații. Da, contribuim... adică, stați noi angajații care plătim taxe contribuim, banii ajung în sistemul de sănătate și instituțiile private decontează o parte din cheltuieli. Bine, pe undeva toată creșterea asta e normală. Gândește că cu 25 de ani tot sistemul era... Era Da, Zero, cel privat. Bun, când vorbești de policlinici, de cabinete medicale de specialitate și cabinete stomatologice, 90% dintre astea sunt private. Bun, în sistemul privat de sănătate ajung anual peste 5 milioane de pacienți. Între 97 și 2014 Acum e foarte interesant Între 97 și 2014 Numărul paturilor din unitățile medicale private A crescut de la 63 La aproape 5800 Mamă, mamă Deci sunt 5800 de paturi în sistemul medical privat Atât în adică un da. spital Unde te duci și te internezi Cel mai multe în București, 1300, nu știu ce Ia 700, Brașov, 400 și ceva și aradă Sunt și 14 județe care nu au paturi unități private și când vezi cifrele astea te gândești Mamă cât de tare Adică, voi pe bune, adică 75% din tot ce e unitate medicală în țara asta este particular, e la privat. Și asta spune ceva și despre cum se cheltuiesc banii și despre ce acces avem noi la sistemul de sănătate, nu? Dacă te gândești, păi dacă numai 25% din numărul unităților medicale sunt de stat unde ești asigurat, înseamnă că cele mai multe șanse este dusă să și plătești ceva, nu? Te duci la privat, cam asta ar fi, așa ne gândim, nu? Dar, fiți atenți, în același timp, zice știrea, paturile din sistemul public s-au împuținat de la 166.000 la 125.000, ceea ce înseamnă o scădere de 24%. Pardon, 24%. Deci, ca să facem comparația, sunt 5.800 de paturi în sistemul privat, în spitale, în spitale de fapt, și 125.000 la stat. În primul rând, aș vrea să remarc că numărul de paturi din sistemul public a scăzut dramatic, a scăzut cu 41.000 din 97 în 2014 în perioada asta și uh, numărul ăsta nu a fost acoperit nici pe departe de paturile din sistemul privat, că sunt doar 5.800 cu totul. Deci sunt de aproape 8 ori, de 7 ori mai puține. Da? Și doi, când te gândești că totuși sistemul privat are atâtea și atâtea unități, poate că ar trebui să pledăm într-un fel sau altul mai mult pentru asigurările private de sănătate sau pentru dreptul de a decide unde merg banii pe care îi dăm noi uh, din asigurările noastre. Atunci când plătim asigurări, de banii sunt privat... Dar fiind banii mei. N-ar trebui să am dreptul să spun eu unde vreau să se ducă? Ba da, dar să știi că poți să decontezi și intervențiile pe care le-ai în sistemul privat. Nu decontezi cazarea la un spital privat și așa mai departe, dar intervențiile și tot ce faci acolo pă, sunt decontate de sistemul de sănătate. Bun, îmi -imaginez, să da, imaginez că dacă este vorba de o intervenție care costă foarte mult, da, îți bați capul. Dar să fim cinstiți, dacă te duci să-ți faci niște analize... Și ca să nu fie bătaie de cap și asta. Te duci și într-o clinică privată Le plătești Mai decontezi asta? Nu sau Mai dacă ai... cu acte pentru cât costă ele 100 de lei sau 150 de lei, sincer Sau dacă plătești pentru un abonament La o astfel de clinică Dar tot mm -hmm. plătești Da Ele sunt incluse acolo Da Dar tot rup. trebuie să plătești Mi se pare E bună asta cu opțiunea Să alegi tu unde să se ducă uh -huh, banii tăi uh -huh. Din sănătate Doar că nu cred că se va întâmpla Da Asta. Pe mine mă miră că suntem totuși destul de în spate, știi? Adică sunt niște țări care ușor, ușor se dezvoltă pe lângă noi. Uite, Grecia. Grecia, știi că Grecia au niște clinici private care nu există în România? Fie și să... care fac Turcia. De sau sau A, Turcia, nu mai mă. De turci. Bine, Stai? mă, deci turcii... Bun, dar să știi că au început să apară și în România. Nu o să spun nume acum, dar sunt vreo două spitale în București care sunt cam vest. E adevărat și prețurile sunt cam vest. Ai văzut? Asta e nenorocirea. Da. Asta adică să e bune că, a, acum, se pune asigurările. Acum, să știi că și afară, adică în Statele Unite, sistemul medical uh, privat costă uriaș și îți trebuie asigurare. Asigurarea costă mult. Bă, dar ai acces într-un loc în care scap cu viață. Ai, tot, ai mai multe șanse să scap cu viață, totuși, dacă ajungi acolo. <ră> 7.43 de minute. Revenim la răspunsurile voastre. Chiar dorim să le citim. Sunt foarte drăguțe, Vlad, dar am găsit câteva răspunsuri da? fenomenale. <ră> Vorbim de șpagă e subiectul nostru preferat. Care o fi cel mai bun sistem spaga? Vorbind de prima voastră șpagă, văzută, dată, luată, de ce nu? Când v-ați pierdut virginitatea da. cu șpaga? Când ați primit prima șpagă și despre ce era vorba? 1769 SMS cu tarif normal sau pe Facebook. Maybe I just wanna touch it, feel you sweetest pleasure is me I do, I'm around you, I just wanna hear you cry again I don't know Iglesia 7 și 47 de minute, ascultați Europa FM, vorbim de în această dimineață, care e fi cel mai bun sistem anti stai, stai, ca să încheiem asta, uite, Moise îmi scrie că nu e chiar așa birocratie, te duci la particular, la medic și... Um... Cu cardul de sănătate da, cu cardul și cu un de aviz sănătate. de la medicul de familie și nu mai plătești nimic da. și plăteș, plătește casa de sănătate, asta da. dacă te internezi. Da, așa da. este. Bine. Cel mai bun sistem anti educația. Cel mai bun sistem anticipat. Da, bă, dar durează. Adică, fiți atenți. Cu asta cu educația e așa. Dacă începe azi, primele rezultate se văd peste vreo 16 ani. Știi? Ai calculat tu 16 ani? Clase, da? 4 ani de facultate. Asta, deci e complicat. Adică, trebuie să aștepți mult. Ceva acum ne trebuie. Vlad mm. Am încercat. Unul a câștigat, alege legi, după aia. <laughs> să te ții. <laughs> ce mai, totuși. Adică, ce e al lui, al lui. În ce sens? În sensul e, ce e lui, e pus deoparte. În nu, te că și-a pus deoparte. Nu, da. nu gândește-te ce glumă proastă era anticorupția pe vremea lui Adrian Năstase. Așa e. Adică s-au mai schimbat lucrurile. Da. Nu știu dacă, dacă Băsescu și-a dorit foarte mult să se schimbe în sensul ăsta, că am senzația cum e cam nemulțumit. E, da. Dacă te prind, să-ți confiști averea. Uite, asta ar fi o idee bună. bună da. Eram arbitru, dădeam șpagă ca să primesc meciuri. Dar m-a confundat vară și nu, după aia recuperai când. Facem meciurile, nu. A, așa, o să treacă multă vreme până implementează sistemul la anticipagă la granița cu Serbia, spune cineva. Cel mai bun sistem anticipagă ar fi să ai o coadă de lopată, și când te întreabă VAME și dacă ai ceva de declarat, să-i declari că ai câteva coți de lopată. Aha. Nu numai, dar, la că... gândiți, dacă... numai la violență, vă gândiți. numai la violență. <laughs> paga asta blestemată a existat mereu, va rămâne neschimbată și la bine și la greu, ne spune Cătă. Și inversuri. Mai ales la greu. Uh -huh. Ce vor face vamei și de la Moravita cu cei ce prezintă la intrarea în vamă un pașaport temporar, nu electronic, și care nu are chip? Cum vor scana irisul? Vezi, aici intervine excepția. Te duci cu ochiul. <laughs> aici intervine excepția și cred că despre asta e vorba. Da, și pe Facebook avem idei Florin zice, închisoare de 15 ani cu executare, direct, iar pentru contravențiile mărunte, bătaia cu nu iau în piața publică. Asta zice că posteriorul doare la fel și pe prinț și pe... Bun, Gheorghe zice, bună dimineața, șpaga există datorită omului care o întreține. Eu am dat prima șpagă la doctor acum mulți ani pentru un concediu medical să stau cu copiii, vezi? Păi că eu n-am avut concediu medical niciodată? Știi că n-am avut concediu medical niciodată. Acum mi-am dat seama. Da. avut vreo 3 săptămâni. Da, el a fost primul, dar, mă rog, hai să nu intrăm în detalii. Odată și bine, adică. Bogdan zice, când dai șpagă, înseamnă că vrei să obții ceva ce nu ai putea obține, mod normal. Deci cel mai bun sistem anti suntem chiar noi, să ne mai punem pofta în cui. Păi, cum mă, frate, să ne simțim și noi bine. Florin zice, unecu som cu doamna Chiove și cu pozala, la vedere. Așa? Tehnologia, Sandel zice Tehnologia de ultimă oră, bunul simți, toate celelalte pălesc Când este vorba de bănuți De bănuți cash Bătaie în viața publică, zice Bârzovă Iar cu violență, domne terminați cu prostiile Mirela, cred că educarea angajaților Ca să nu mai primească șpagă Eu zaf, educare Mă rog, sunt o grămadă de mesaje George întreabă, zaf, câtă șpagă am dat noi în liceu? Eu ha? știu ha? Multă, Zou? întotdeauna bune? Multă, multă, multă, multă Eu nu am dat, mă Niciodată. Nu, niciodată. Eu am încercat niciodată. odată. Nu. Să dau niște cafea Și am dus cu ea acasă. Tot eu trei. N-am avut curaj. <laughs> Mi-a fost frică. Bun. Fool's garden, Lemon Tree you, but ever And I wonder,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 6 minute până la știrile Europa FM de la ora 8 vă spunem bună dimineața și vă pregătim pentru Republica Fantastică România. Plata, ai avut vreodată extra bagaj la avion când te plecat în Nu, niciodată, niciodată. Nu si ce se întâmplă, nu? Da, da, știu, plătești împreună. Să plătești. Asta e, asumi Un subiect minunat astăzi la Republica Fantastica Ne asumat. Da, dacă ești parlamentar, nu ți asumi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 Hai să-ți dau un cont. Cel mai bun răsfăț după o zi fierbinte de vară e o înghețată delicioasă mâncată în răcoarea serii. Umple congelatorul cu diverse sortimente de înghețată și surprinde pe cei dragi cu un desert pe gustul lor. Răcorește-te cu surprize înghețate! La Lidl ai înghețată sorbet gelateli diverse sortimente 1000 ml la doar 6,99 lei și mini înghețată pe băț gelateli 12x50 ml la doar 8,99 lei. Lidl. Meriți să fii surprins! Vai, încearcă fusta asta și...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 Silueta perfectă la orice vârstă La EMAG este săptămâna electrocasticelor Prinde reducerile băgate Priză de până la 25% La mașinile de spălat vase încorporabile Whirlpool Cumpără de pe EMAG Mașină de spălat vase incorporabile Whirlpool 12 seturi cu opțiuni de programare întârziată și de carcare la jumătate La doar 1249 lei Whirlpool. sensing the difference EMAG Mitsubishi Electric prin mitclima.ro Vovera rubrica 5 secunde de liniște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 La Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața Manu. Bun găsit uzuror. peste peste 2 ore intră în vigoare un cod galben de ploi, grindina și vijelie în București și în 37 de județe. Atenționarea este valabilă până la ora 22 în aproape toată țara, cu excepția județelor Satu Mare, Mehedinți, Dol și Olt. Din noaptea care urmează, proile se vor restrânge treptat către est și sud-est. În capitală 21 de grade la această oră, maxima va fi în jur de 27, iar după orele amiezii sunt anunțate averse torențiale și vijelii de scurtă durată. Inundațiile au făcut prăpăd în județele Timiș, Bistrița, Năsăud și Maramureș. Au căzut mai bine de 60 de litri pe metru pătrat, iar păraele au ieșit din matcă și au inundat casele. În Timiș, peste 200 de gospodării au fost afectate, afirmă purtătorul de cuvânt al ISU Banat, Bogdan Mutu. Au fost afectate 9 localități, Timișoara, Ceacova, Libling, Săcălaț, Gimbolea, Buziaș, Vișag... Grinova și Honorici. S-a evacuat apa din 17 curți și grădini din Timișoara, 3 din Ceacova, 14 din Libling și 4, 4 din Buziaș, 6 din Grinova și 2 din Jimbolia. În momentul de față se acționează în localitățile Săcălaz unde sunt afectate 110 de gospodării și Vișag unde sunt afectate 200 de gospodării. La nivelul statului Vișag sunt evacuate un număr de 14 persoane preventiv. care sunt cazate la Rude precum și la școala din localitate. După o ploaie care a durat mai puțin de o jumătate de oră, o viitură de aproape un metru înălțime a lovit satul bistrițean Petriș. 50 de oameni au fost evacuați din calea șuvoaielor, printre care și un bebeluș de doar trei zile, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al ei, sub Marius Rus pe părâul din localitatea Petri s-a format o viitoră, iar pentru evacuarea persoanelor surprinse a fost necesară intervenția pompierilor militare și a membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență Cetate. Salvatorii au evacuat 50 de persoane din aproximativ 30 de gospodării și le-au direcționat către Centrul de Cazare Temporar amenajat de Comitetul Local în căminul Cultural din localitate. În procesul de evacuare au fost trei situații speciale deosebite, o persoană dializată și doi copii în vârstă de trei zile, respectiv trei ani. Cele trei persoane au fost luate de echipaje medicale și transportate la spital. Din fericire, toate cele 50 de persoane evacuate sunt în afara oricărui pericol. În București, spațiile nefolosite acoperite de gunoaie vor fi folosite pentru parcări. Este o soluție de moment a primăriței Gabriela Firea pentru a rezolva problema șoferilor care se că nu au unde să-și lase mașinile. Până la construirea și amenajarea unor parcări supraterane, va mai trece un an, un an și jumătate, spune Gabriela Firea. Sunt identificate anumite spații care nu au nici vegetație pe ele, nu este vorba nici de a defrișa sau nici de a deteriora anumite amenajări de plante. Spații care sunt acum nefolosite, poate unele chiar colectează anumite bunoaie sau anumite lucruri care nu sunt proprii unui oraș civilizat. Toate aceste spații vor fi folosite pentru parcări. Trebuie să construim cât mai multe parcări deocamdată la nivelul solului și, în perspectivă imediată, un an de zile, un an și jumătate parcări supraterane, pentru ca bucureștenii și cetățenii care vin în capitală să aibă alternativă. După ce locuitorii capitalei s-au plâns că traficul este îngreunat la orele de vârf și liniștea este tulburată pe timpul nopții, Gabriela Firea vrea modificarea programului mașinilor de salubritate. Ea a discutat cu primarii de sector și așteaptă acum un plan care să evite pe cât posibil intervalul orar 8 când cartierele sunt aglomerate. Schimbăm subiectul. Curtea Constituțională discută astăzi două sesizări ale lui Valeriu Gonea privind modificarea regulamentului Camerei Deputaților și a procedurii de revocarea sa de la șefia forului. Foștii săi colegi din PSD, în disgrația cărora a intrat după ce a cerut demisia condamnatului Liviu Dragnea, au modificat regulamentul de funcționare a Camerei pentru a-l putea debarca. Valeriu Gonea consideră că demersul a fost neconstituțional. Manuela, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Luca Pastia! Bună dimineața, selecționerul Angliei, Roy Hudson, a demisionat imediat după înfrângerea 1-2 cu Islanda, cea mai mare surpriză de la Euro. Chiar dacă englezii au deschis scorul încă din minutul 4, când Runia a transformat un penalti, islandezii au răsturnat rezultatul până în minutul 18, marcatori Sigurdsson și Sictorson și au menținut apoi scorul până la final. Islanda va înfrunta în sferturile de finală Franța. seara Italia și-a luat revanșa pentru finala ediției precedente, pierdută cu 0-4 în fața Spaniei, Coadra Azura s-a impus cu 2 la 0 și a eliminat-o pe deținătoarea trofeului. Au înscris Chiellini în minutul 33 și le în finalul întâlnirii. Italia va juca un nou derby cu Germania în runda următoare care va începe joi cu meciul Polonia-Portugalia. Cel de-al patrulea sfert de finală va fi între Belgia și țara Galilor. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. L-am găsit pe comendatorul izladez aseară la meciul Aha, de 2 la 1. Mă care... întrebăm. Da. Ah. Mai are voce? Domne. Păi nu prea mai are voce. ¡Ciátense! ¡Ciátense! ¡Ciátense! ¡Ciátense! ¡Ciátense! ¡Ciátense! ¡Ciátense! ¡Ciátense! ¡Ciátense! ¡Ciátense! ¡Ciátense! ¡Ciátense! ¡Ciátense! Bun, acum așteptăm, așteptăm, așteptăm, așteptăm, așteptăm să-i bate și pe francezi Dacă nu mă știu, Da, Dacă îi batem și pe francezi Chiar ar, fi epic. ar trebui să-l ia talisman peste tot <laughs> Pe unde se duc Bine, deocamdată pleacă ai noștri În delegații parlamentarii Și vin cu extra bagaj Detalii la Republica Fantastică România Europa FM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 8 și 11 minute, avem o vacanță pe zi și în această dimineață de muna, trebuie doar să fiți atenți la semnalul de concurs și să ne spuneți parola de ieri. Luca, mai știi parola de ieri? Sau nu, ne nu. Te-am surprins, nu? Da. <laughs> avem și 1.600 de euro la dublu sau nimic, dar totul la timpul potrivit. 8 și 12 minute. Republica Fantastică România <laughs> Da, news.ro transmite, agenția uh. de presă news.ro transmite patru senatori români, așa adaugă eu aici pentru mai multă precizie. Patru senatori români care au mers în Franța au cerut decontarea taxei de 50 de euro pentru depășirea greutății bagajelor. Deci au cerut decontarea a 50 de euro, S-au dus pe banii contribuabilului, s-au dus în S-au dus cu treabă să vadă meciul. Băi, mă scuzați, nu, chiar s-au dus cu treaba. și au să vă spună Vlad imediat. Aparate video și cafea? Mă, wow, cu treabă oamenii acum. Da, să pun. <laughs> o delegație de patru senatori care a participat în perioada 13-17 iunie într-o vizită oficială în Franța la invitația Senatului francez a cerut luni printr-un memorandum intern biroului permanent al Senatului de contarea sumei de 50 de euro reprezentând taxa pentru depășirea greutății admise a bagajelor de cale de 50 de euro. Ca să ne înțelegem. În primul rând, se pune întrebarea, ceea ce nu știm, nu cunoaștem răspunsul. Dacă au zburat la business sau la fraieri, la economii, că dacă au zburat la business, atunci au dreptul la câte 3 piese, cum zice Tarom, 3 bagaje, a câte 23 kg maximum, de cap de senator furajat. Dacă, asta e dacă la business. Deci, dacă ești la business, au avut asta fiecare 70 de chile. Băi, dacă depășești 70 de kg pentru o vizită de 4 zile în Franța, zăi să ai. Nu, nu câte... e media cum poți să depășești 70 de kg. Bun. Asta dacă au zburat la business, dacă au zburat la fraier ca noi, la, economic, adică. la economii, numai 23 de kg. 23 de chile, depășești 23 de kg cu un bagaj și plătești taxă 50 da, da, de au fost, au fost în interes de serviciu. Acum nu poți să știi ce mă. schimb de experiență du -te -mă au de aici, mă bă. Poate au plecat cu niște, niște experiență. Dar zic, au plecat cu niște experiență în Franța, la Senatul francez Aha. și Senatul francez a dat niște experiență înapoi și au pus-o în bagage. Da. Fiți atenți că eu am senzația că au fost niște discuții. Nu știu Ia. cu ce linie aeriană s-a zburat, dar presupun că au zburat cu tarom. Potrivit vicepreședintelui senatului, cererea celor patru senatori a fost respinsă! Deci, ba, frate, așa au pus zăină. nenorociții, au pus să plătească 50 de euro din banilor. Și acest vicepreședinte spune așa Au precizat că au avut câteva obiecte Cadouri pentru partea franceză Care au venit din magazia senatului adică, au dus. Și se pare că astfel s-a depășit Excedentul de bagaje unde ce cadouri din magazia senatului, adică ce au plecat cu ce cu mobilă, cu Bă, ce au plecat... cu bustul bronz. Și următoarea precizare îmi descrie o scenă pe care pot să mi-o imaginez foarte bine când au constatat senatorii noștri că trebuie să plătească ceva în plus. Atenție! linia aeriană nu a fost de acord să scutească de plată acest excedent. Și de aceea s-a cerut ca plata să fie făcută de senat. să ce țigăneala a ieșit acolo când le-au cântărit ostra bagajele. Ce zis? Voi știți cine sunt eu? Da, știți cine sunt eu? Sunt senator. Da. Adevărul că să le zicem și numele, că nu știe nimeni cine da, să vedem. Fiți atenți, dacă auziți cineva de acești domni. Ei căutăm pe Google Senatorii au fost Nu, pe, dar întrebarea e dacă a auzit cineva de ei Senatorul Viorel Grigoraș A, ăsta la PNL Da, ăștia, dacă scrie și <răză> Florian Popa PSD <răză> Laurențiu Cocă Sau, sau Cocă încă, nu știm PSD Și Dincă Marinică Sau Dinică Marinică de la PNL, din Cămărinică. Bă, deci doi de, de la PNL, doi de la PSD. Da, ați auzit vreodată de senatorul din Cămărinică de la PNL? A, e vina bine. noastră, adevărul am că bine. noi ne facem nu mea acolo. Noi suntem gazet, jurnaliști aici. Da. E adevărat, mai pe entertainment. Dar suntem jurnaliști, băi, ar trebui <laughs> să fim informați. Așa deci, de fapt, vina este a noastră. Ne cerem iertare față de senatorii Grigoraș, Popa, Coca și Marinică pentru faptul că nu am auzit niciodată de dânsi, decât cu această ocazie când au cerut decontarea 50 de euro pentru că le-a tras bagajul peste 23 kg. Da, ce de să mai... nu o să mai ducă cadouri. Da. Să... da <laughs> acum nu poți și dacă n-aveau și ei excedent pe burtă, <laughs> <laughs> Poate de acolo s-a luat. N-ai <laughs> da. de unde unde mie mi se pare foarte ciudat că biroul permanent al Senatului a refuzat decontarea asta mi se pare de neînțeles. Dom'le, nu mai există solidaritate între senatori acum? Da, Păi dacă ei între ei nu se apără și îi lasă pe Grigoraș, Popa, Cocă și Dincă, Marinică, îi lasă să cadă în ghearele jurnaliștilor nenorociți ăștia de, uite, cum suntem noi da, Se trezesc dimineața și nu au ceva de făcut decât Când să vorbească de frățioare Bă, da, da. să nu le plătească, vă. Ce dracu bă, stă în România în 50 de euro A dat faliment senatul pentru ăștia 50 Chiar de așa. euro Că și-au luat și ei o sticluță de casis Vorba <laughs> Prăbastia <laughs> Europa FM 8 și 17 minute Vă spunem din nou, bună dimineața Take a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 Mani 8 20 de minute până să ocupăm marea. Astia se ocupa de mici sau mari corupti. Ca nu mi dau seama. În general pe la primărie sau acuit, nu stiu cum. Nu se ocupa nimeni. Mergem în Râmnic cu Vulcea. Că de curând, cultul României. inte că sunt probleme acolo la primărie. Sau, da, mă rog, sau sunt am? fapte. Că... Nu, domnule, nicio problemă. E lumea rea, nu? E, e lumea, rea, rea, nu? Da. Bine, domnule. se întâmplă și în alte localități. Da, și așa... Râmnic cu Vulcea e un caz mai. Sunt judecătorii răi, domnule. E un cu noi, revenim imediat.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 Îți plac fazele spectaculoase, golurile incredibile, joacă și câștigă în campionatul ofertelor Altex. Ai reducere buyback de până la 150 de lei la orice laptop HP cumpărat de la Altex. Cumpără laptopul HP cu procesor Intel 4GB memorie RAM la numai 849,9 lei preț la schimb cu un laptop vechi. În plus primești și 46 puncte bonus în HP Bonus Club.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 Prinde reducerile băgate în priză de până la 30% la aparatele frigorifice Arctic. Cumpăr acum de pe EMAG, combină frigorifică Arctic No Frost, 321 litri clasă A+, și 5 ani garanție la doar 1.349 lei. Arctic. Tehnologia de acasă. EMAG. Parcă ziceau la meteo că nu o să plouă. Aha, da, știu. Trebuia să repar instalația. Acum lasă gluma și acoperă mobila și televizorul. nu e nevoie.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 Mâna electrocasticelor Prinde reducerile băgate în priză De până la 25% la mașinile de spălat vase incorporabile Whirlpool Cumpără de pe EMAG, mașină de spălat vase Încorporabile Whirlpool, 12 seturi Cu opțiuni de programare întârziată și de carcare La jumătate la doar 1249 lei EMAG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 MULȚUMIT Loredana vine cu hiturile și la live pe plajă. Vă reamintesc, vineri, sâmbătă și duminică, 29, 30 și 31 iulie. Loredana vine în seara de vineri alături de Antonia, de Moga Music Show, Lidia Buble, din Sână, Smiley și Fly Project. Turul României la Europa FM. Tot despre alegerile locale și efectele alegerilor locale în România. Mircea Gutău, primar de două ori al orașului Râmului cu Vâlcea și condamnat la închisoare pentru fapte de corupție, a fost, după câte știm, ales a treia oară de 45% dintre cei prezenți la vot. Vezi tu? A, fost, a fost ales de trei ori și condamnat ori o dată. <laughs> Mai urmează Claire de recuperat. Nu a avut însă, ca să zic așa, norocul să ajungă pe scaunul de primar, așa cum și-a dorit, pentru că judecătoria cu Vâlcea i-a invalidat alegerea pe motive de eligibilitate, dar în loc să stea acasă și să aștepte decizia definitivă a tribunalului, domnul Gotou sfidează justiția și se joacă de -a primarul cu atribuții de pline. Dă ordine, ia decizii, evident, cu acordul noului primar-interimar. Nicoleta Ene. Nicoleta Ene ne transmite, nu e nou primar-interimar. <laughs> Nicoleta Ene. Nicoleta, da. bună dimineața. Bună. Bună dimineața, băieți, bună dimineața tuturor. Da, ce credeți că cetățeanul Gutău Mirția se împiedică el de obiată hotărârești pe prin care i-a fost invalidat mandatul? Nu, no. face pe primarul. Chiar dacă din punct de vedere legal el nu are ce căuta în instituție, merge la birou, ia decizii și dă de ordine spre stupoarea angajaților care nu știu dacă să asculte sau nu de el. Pentru că o întrebare este în acest moment pe buzele tuturor. Dacă îl validează tribunalul și vine primar? Intrarea în primărie, să știți că se face cu acordul viceprimarului, cu atribuții de primar Reusebu Vețeleanu, coleg de partid și prieten bun cu mirciadul tău căruia îi se pare normală prezența primarului invalidat în instituție pentru că, citez. Este primar ales și face parte din echipă. Astfel că în prima zi de muncă a noului primar interimar Vețeleanul, acesta a convocat o ședintă operativă la care l-a invitat și pe prietenul și colegul de partid, butău. dar nu oricum, ci rețineți, în calitate de primar ales. Așa scrie negru pe alb în comunicatul de presă dat de primărie. Potrivit declarațiilor celor prezent, Gutău nu a fost un simplu invitat, el a condus efectiv ședința cu mână de fier. S-a războit mai întâi cu toți cei care au întârziat. Directorului filarmonicii i s-a interzis participarea la ședință pentru că a întârziat 5 minute, iar omul a declarat ulterior că a rămas șocat când a văzut din partea cui vine ordinul. Iar după operativă, cetățeanul Gutău a plecat în control pe șantiere deschise în municipiul secondat evident de margul. Interimar vizită de lucru obligatorie. asta Bine. nu putea fi inventată, mă. România nu putea fi inventată, nimeni nu și-ar fi putut imagina o țară ca asta. Așa, da, Nicoleta. Frumo frumos este că întrebați dacă din punct de vedere legal, cetățeanul Gutău Mircia avea dreptul să participe la o operativă, care este o întâlnire de lucru a primarului cu angajații și directorii din instituție care sunt subordonate primăriei, secretarul primăriei a declarat pierdut. Vă rog să-mi dați voie să nu comentez. <laughs> Nu mai Vă rog să-mi dați voie să spun că habar n-am. Mi-e frică să așa. spun. Eu vreau ce mi-e remarc... prim... mi primăria, ce mi pușcăria. Cam A, da, da, da. da. Remarc doar corectitudinea primarului ales. Ai văzut, domnule, o târziat omul 5 minute. Ai dumneavoastră să fim corecți, Nu mai intră la ședință. La fel și el. Da, că, că, că gardienii de la... Sau cei purtătorii de uniformă care păzesc primăria Azi, au prins am da? primit ordin ca nimeni, niciun angajat să nu mai intre în primărie după venirea domnului gutău, cetățeanului Gutău. Insist pe această formulare, pentru că în acest moment el este un simplu cetățean. Atât. Băi, ce să spun? Mă? Eu, eu cred că rămniceni, vâlcenilor, le și place mă, povestea asta, fă bune, că altfel... Nicoleta, mulțumim mul tare mult Nicoleta ne a fost cu noi 8 și 34 de minute Avem o știre despre Co Cofi bună, gofirea, nu știu, vedem uh, imediat Și nu uitați de plaja noastră Ocupăm plaja imediat, ocupăm marea De fapt, imediat Puteți câștiga o vacanță la mare în fiecare zi Dacă auziți semnalul de concurs În deșteptarea, deșteptarea. Cu Vlad Petranu și George Zafiu La Europa FM.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 Don't you wanna make her Ooh, don't you wanna take her home 38 de minute, Blondie și Maria la Europa FM Vlad, m-am trezit dimineața, să înțeleg că Aerosmith se retrag Da, domnule da, să... Colegul nostru mai tânăr, Howard Stern m a da, intervievat pe Steven Tyler Da, Steven Tyler uh, Solistul de la Aerosmith Și în discuție La un moment dat, Tyler A anunțat că el și colegii Plănuiesc pentru anul viitor Un turneu de rămas bun pentru Funny. Lord, we're just to register. no. Howard no. Stern Show. Howard I love this band. I really do, and I, I want to squash every, you know, um every thought that anybody might have about that uh, the band's over. We're doing a farewell tour, but you know, no. it's only because it's time. We've never done that. Like you're a doing band. a farewell tour <laughs> because it's I so think so, next year. Uh, Aerosmith sure. farewell. Like we're gone for good. No. Yeah. Man. Wow! Deci, <laughs> yeah. Da mă rog, ăsta e pasajul în care da, Steven Tyler îi spune lui Stern gata, ne lăsăm de treaba asta, pregătim un turneu de adio pentru fanii noștri. Da, e adevărat că mulți dintre noi ne-am gândit că turneul de adio a fost, de fapt, album, ultimul lor album adevărat din 1993. <laughs> da, deci, asta este, Aerosmith s-ar trebui să se retragă, fac un tur în 2017, sigur, după aceea băieții de la radio îl iau la mișto și spun cum vă retrageți, precum Kiss, care a făcut vreo 20 de turnee de retragere. Da, și Phil Collins a făcut Aha. ceva turnee, 3-4 dacă nu mă înșel. Cred că și Share a pornit la un într-un turneu de ăsta de odio și nu s-a mai retras. Uh -huh. da. Și la noi, să știe că și Minculescu s-a retras de vreo două, trei ori. Cristi Minculescu, da. Poate chiar să le trag. Poate ăștia serioși, domne. Păi, pe vremuri, <laughs> rockeri refer? erau... La Vedetele rockeri, ro ro da. Vedetele rock, domne? erau oameni serioși, nu? Adică, stai să te gândești Ardeau intens, Janis Joplin, Jim Morrison, nu? Jimi da, Jimmy stai Hendrix, stai un pic, Joe Perry. care adică aveau bunul simț să se retragă în plină glorie. Prietenul lui, lui, lui Tyler din Aerosmith spune că e prematur totuși să se întâmple lucrul ăsta. Da, cred și că, că fiam... l-iau la o discuție pe ăla și da. un e nebunit. Da, adică eu cred că a fost o scăpare chestia asta. Doamne, ăștia o să intre pe scenă cu perfuzia. Deci pe bune, eu să Bine, după ce când a 40 de ani, da, 46 de ani, nu că totuși 46 de ani. 46 de ani. Să... ani. Poți să zici orice. Da. Adică poți să faci orice declarație de genul ăsta da. Dar cred că pentru mulți dintre noi Dar fii atent cum zice, stai, zi. deci Tyler zice Pregătim un turneu de adio, dar doar pentru că este timpul După care spune, n-am mai făcut acest lucru Ai văzut? Deci... <laughs> ne cerem scuze, noi n-am mai făcut-o, dar E momentul nostru Uite, eu mă duc aminte de Aerosmith cu Randy MC, E cea mai digerabilă Aha. Piesă e, cu na. ritm de la Aerosmith oh. Pentru această dimineață What this way? Ascultăm! Bună dimineața! La o chitară de la Aerosmith, așa, prietene, Măcar atât. Da. Walk this way, Aerosmith, cu Run de data asta. Vă reamintim deci... știrea din această dimineață. Steven Tyler a anunțat un concert, primul concert de adio al trupei Aerosmith de din carieră. Turneu, de, primul turneu de, de, turneu de adio. Dacă n-au mai făcut până acum asta, da. zis, după 40 de ani, ar deci fi ca să încerce și așa ceva. Deci ideea... Încetezi vreo 4-5, dar asta e primul. <laughs> Bun, 4, așa de deci, ce clar trebuie să găsesc știri mai cu Metallica, mai cu nu? Ah, ca să ascultăm niște Roccoleț? Da, da, okay, da fără fără nicio Bine. problemă. Gadget News la Europa FM. Despre un ineluș, ineluș în vârticuș, nimb, pe <laughs> spune un inel inteligent, ce maschează un buton de panică. E un proiect lansat pe Kickstarter care strânge fonduri cu mare mare succes, a depășit de 3 ori solicitarea inițială. Ce este este un dispozitiv de activare a unei alarme silențioase cu geolocație și posibilitatea de alertare a, anumite, a anumitor persoane sau servicii. Asta nu-i inelul Arabelei? <laughs> da. arabela Când Banii era în pericol, jup. arabela. Și apărea... Da, să explicăm. Inelul ăsta conține rumburac. rumburac. Cum... Da. Inelul conține, evident, tehnologie miniaturizată, un acumulator care trebuie încărcat numai des de două săptămâni, motorașe de vibrație, un emițator Bluetooth firește. Așa, normal. Se sincronizează cu telefonul printr-o aplicație. În inel, care arată foarte bine așa, apropo, se află un, buton, un butonel ascuns. Dacă apeși acest buton timp de 3 secunde, timp în care inelul vibrează ca să-ți confirme că apeși unde trebuie, telefonul transmite automat unei liste de contacte presetate, localizarea ta și un semnal de alarmă. De asemenea, inelul pornește automat și o registrare audio care poate fi folosită apoi evident de autorități în cazul în care, Doamne Ferește, se întâmplă ceva. Lista de alertare poate fi configurată. Evident, poți pune acolo numerele prietenilor, de la poliție, de la firme de pază, sau tot agenda, dacă vrei. Eu cred că o să fie o problemă cu asta. De ce? Îți dai seama acum dacă ți dă nevasta inelul ăsta și, și cere să te localizezi pe hartă? Nu e numai pentru ajutor, păi pentru un pen, cazul da, da, da, da, păi pentru ajutor. Iubito. Presetezi în telefon doar telefonul ei și te sună și spune, ia, lo, lo, localizează-te, solicităm ajutorul. Da, solicităm ajutorul. Hai să văd unde ești, apasă 3 secunde, și scrie ai și posibilitatea să anulezi alarma. Dacă e nevoie, A. prin introducerea unui cod pe telefon... Iar dacă îți uiți telefonul undeva, inelul nimb, vibrează odată ce-ai depășit o anumită distanță de siguranță. La inelul de logodnă, cred că o să fie asta. <răză> telefonul rămâne la ea și inelul și la tine. Să, și când încerci să scapi și cum Eți te depăși la mai mult de 10 <răză> metri. Gicule, unde te duci? <răză> 8 și 48 de la capăt, voltaj și ei vin la live pe plajă. De fi viața mea Vesel, trist, tot la aș cânta, Nu aș nici o noută. Râu fi la și în la mare la urma. Nu m-aș opri niciodată. Știi că. Viața n-are buton derivainsă, pot să ai pierdut.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 Să iau de la Să pot să iau de la Să pot să iau de la pot Să să de la capăt. Europa FM 8 și 52 de minute Un bărbat înțeleg că a luat-o de la capăt Și s-a căsătorit Da, Oamenii pot fi nebuni în diverse moduri Un bărbat a dus dragostea pentru telefonul lui inteligent La nivelul următor Și s-a căsătorit cu acesta... În Las Vegas. O mă cu un iPhone relax. sau -a luat în Samsung? Să... Sau cum aș de ce? i a oferit și un inel, notează gauforit. Păi, măcar nevă asta nu se poate plânge că nu știe să o atingă. Își zice, dacă e smart. Da. Acest domn pe care îl cheamă Aron Cervenac, asta explică multe, zice, ne uităm la smartphone pentru a găsi liniștea, pentru a ne calma, pentru a dormi, pentru a ne ușura mintea, iar pentru mine despre asta este vorba într-o relație, a declarat mirele. Pe părerea mea, se înțelege de ce nu s-a însurat <laughs> niciodată. <laughs> mulțumim, mulțumim pentru informație. Mai căutăm obiecte de funie, să e, cu ele. Să mai... uh, 7 curțiala. minute până la știri. Avem 1600 de euro la dublu sau nimic. Dar ce dramă o să fie la divorț când o să-i moară bateria <laughs> <în doi ani. laughs>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 Atopuise? Calimera, Romania, Expediciona ieftinas! Eh? Expediază cu Urgent Cargus în perioada 1 iunie 31 august, achita cash și beneficiezi de discount de până la 25%. Câștigă lunar 100 de premii și o excursie pentru două persoane în Europa. Regulament pe urgentcargus.ro Urgent Cargus te expediază în vacanță!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 Cupără acum de pe Emag la dă frigorifică hainer capacitate 205 litri clasa A plus și 5 ani garanție la prețul promoțional de doar 749 lei. Emag, online vorbim simplu. Până pe 13 iulie, cumpărătorile la Carrefour îți pot aduce unul din cele 50.000 de vouchere de 100 de lei pentru articole sportive. Doar pe 28 și 29 iunie, ai Piersici România la 2,99 kg și Zahăr Sweet Life 1 kilogram la 2,79 lei. Până pe 30 iunie, ai 25% reducere la toată gama de jucării, iar până pe 3 iulie, ai Prățară Fitness eBoda la 74,90 lei. Carrefour, de 15 ani, campionii prezurilor mici!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 Este ora 9, bună dimineața! Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manu. Bun găsit tuturor, plouă acum pe locuri în Banat, Moldova și la munte. Peste o oră intră în vigoare un cod galben de averse, Grindina și bijeli în București și 37 de județe. Atenționarea este valabilă până la ora 22 în aproape toată țara, cu excepția județelor Satu Mare, Mehedinți, Olt și Dolj. Din noaptea care urmează, ploile se vor restrânge treptat către est și sud-est. În capitală acum 23 de grade, maxima va fi în jur de 27, iar după orele amiezii sunt anunțate ploi torențiale și de scurtă durată. Începem cu informații din trafic. În județul Sibiu, circulația rutieră este îngreunată pe DN1, la Apoldu de sus, între Sibiu și Alba Iulia. Trei mașini au fost implicate acolo într-un accident în care o persoană a murit și patru au fost rănite, între care doi copii. În altă ordine de idei, astăzi, până la ora 18, pe autostrada A1 București-Pitești, se fac lucrări de plombare, pe sensul de mers către Pitești, între kilometrii 17 și 18, pe banda 1, iar la kilometrul 23, pe banda de decelare. Și pe A2 București-Constanța, pe sensul de mers către Mare, traficul este restricționat pe banda a doua, la kilometrul 185, se înlocuiesc glisierele din zona mediană. Schimbăm subiectul, Secretariatul General al Guvernului obliga să plătească aproape 6 milioane de dolari unei bănci private. Curtea de apel București a decis ca statul să achite către BCR paguba din dosarul albumului de promovare Eterna și Fascinanta Românie, editat în anii 90 și sponsorizat atunci de Bancorex. Împotriva celor care au semnat acest contract din partea SGG, printre care se numără și Viorel Hrebenciuc, nu a fost luată în nicio măsură. După cum relatează Ciprian Ioana, decizia nu este definitivă. În octombrie 2012, Viorel Trebenciu, Mihai Unghianu și Dan Fruntelată câștigau la Tribunalul București procesul prin care Li se solicita să restituie BCR 5,79 de milioane de dolari. Banii reprezentau despăgubirii pentru contractul încheiat în 1995 privind editarea albumului Eterna și Fascinanta Românie, sponsorizat atunci de Bancorex, ale cărei active au fost preluate ulterior de Banca Comercială Română. Instanța a respins atunci această solicitare ca neîntemeiată. Acum, Curtea de Apel București a decis ca secretariatul general al guvernului să plătească banii către bancă, Hrebenciuc, Unghianu și Fruntelată fiind scutiți de orice vină. Dacă în alta curte va păstra această decizie, statul va fi obligat să plătească BCR, echivalentul în lei al sumei de 5,8 milioane de dolari. În martie 1995, în momentul editării albumului, Viorel Hrebenciuc era secretar general al guvernului, Mihai Unghianu, secretar general adjunct, iar Nicolae Dan Fruntelată, secretar de stat al informației publice. Albumul foto de promovare a țării noastre a fost denumit Eterna și Fascinanta Românie, numai că, din comanda de 97.000 de exemplare, au fost livrate puțin peste 4.000. Procurorii au început atunci o anchetă care-i viza și pe cei trei demnitari, însă după un an de cercetări, ei au fost scoși de sub urmărire penală. Guvernul se reunește astăzi într-o ședință cu o agendă încărcată. Executivul ar urma să aprobe o ordonanță de urgență care va elimina unele prevederi birocratice. Se simplifică obținerea cazierului judiciar, astfel încât cetățeanul să nu mai fie nevoit să facă drumuri la ghișeele poliției. La ridicarea buletinului și a pașaportului, posesorii vor plăti o singură taxă într-un singur loc, iar copiile legalizate și celebrele adeverințe pentru înscrierea la ajutorul de șomaj vor fi eliminate. Valoarea unui tichet de masă ar putea crește de la 9 lei și 41 de bani la 13 lei. Senatorii au votat proiectul care prevede această majorare. Decizia finală aparține însă Camerei Deputaților. Proiectul a primit aviz negativ din partea guvernului. Continuăm știrile. Simona Halep se teme de virusul Zika și ar putea renunța la participarea la Jocurile Olimpice de la Rio. seară, după ce s-a calificat în turul al doilea la Wimbledon, jucătoarea de tenis a mărturisit că este foarte îngrijorată din cauza virusului Zika și că la sfârșitul turneului de la Londra va, hotă va hotărâ dacă merge în Brazilia după ce va discuta cu medicii. Manu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Despre Simona ne vorbește și Luca Bastia la știrile din sport. Bună dimineața, da, Simona Halep a trecut de runda inaugurală a turneului de la Wimbledon, a învins o fără mari probleme, 6-4-6-1 pe slovaca Ana Șmedlova și va juca mâine cu italianca Francesca Schiavone, numărul 111 WTA. Halep spune că de câteva zile nu a mai avut dureri la tendonul lui Ahile și speră să se simtă bine în continuare. Amintim, din cauza problemelor medicale, ea nu a mai jucat niciun meci după Roland Garros. Să mai spunem că Patricia Maria Ziga a fost eliminată din primul tur de experimentata Sara Errani. Numărul 21 mondial, debutantă la un turneu de gran slemțica a rezistat o oră și jumătate și a cedat cu 6-4-6-4. -64. Și Irina Bego a părăsit Wimbledonul din runda inaugurală învinsă cu 6-1-6-4 de Karina Witthoft din Germania. Dinamo și-a încheiat cu o victorie stagiul de pregătire din Slovenia, 11-0 cu o echipă din Liga A6-a. Patrick Petre și Gnoierea au reușit câte trei goluri, Rotariu o dublă, iar ceilalți marcatori au fost Duda Palicine Ciaru. Amintim în precedentele meciuri amicale, Dinamo a pierdut 1-5 cu Samtredia din Georgia și a remizat 0-0 cu Osiec, ci, vă reamintesc, seară la Euro, Islanda a eliminat Anglia 2-1, la 1, iar Italia a trecut cu 2-0 de Spania. Urmează de joi sferturile de finală. Bă, islandezii ăștia sunt uh, foarte șmecheri, așa, dar dacă ar fi întâlnit Albania, nu știu pe unde ar fi scos cam așa. Acolo le era greu. Da, adică nu știu dacă. Mă rog, uh, continuăm cu 1600 de euro, dublu sau nimic, peste câteva minute. N-am -am auzit semnalul de concurs până acum, deci n-am mm. dat vacanța la mare de astăzi, dar semnalul e pe aici, prin plajmă. Dacă-l auziți, sunați-ne la. 0372-069599 Rest, is the limit Cei mici au o imaginație super bogată Despre asta vorbim imediat în deșteptarea Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Souffrance, pourquoi s'acharnit tu recommences Je ne suis qu'un être sans importance Sans lui je suis un peu par rouge je déambule seul dans le métro Une dernière danse Pour oublier ma peine immense Je veux m'enfuir que tout recommence Sindila, la piesa asta mi-aduce mereu aminte de Mare, cum Meduza în Franța, evident. Uh, la Mare o să mergem și noi, ocupăm plaja uh, și merge și voi, dacă știți parola, puțin mai încolo. 9 și 10 minute, uh -huh. înțeleg că am ajuns da. la evaluarea națională. Domne da, și, și interesant de afla cei mai inspiră pe copiii noștri. Sau mă rog, ai voștri, să sau... Un reporter de la adevăr. Bun, deci a fost, în primul rând, să definim, da? A fost evaluarea națională pentru clasa 8. -a. Unul dintre subiecte a fost o compunere pe o temă la liberă alegere. Ce vor ei? Da. Și un reporter de la adevăr a avut ideea briliantă să întrebe pe câțiva elevi ce temă și-au ales ei ca să scrie povestea asta. Și și tu reportaj care, ce să zic, mi se pare că ridică niște semne de întrebare, așa. Mm -hmm. Deci, uite ce inspira. Fiți atenți și inspiră pe copiii noștri, Cum? adică, eu știu, știrile de la ora 5. Toate poveștile sunt imaginare. Asta, cu precizarea asta, mergem mai departe. Întrebările au fost puse la centrul de examinare de la Colegiul Coriolan Bredicianu din Lugos. Nu știu dacă avem timp pentru toate, dar sunt fascinante. Deci i-am întrebat ce a scris. Și zice unul, am scris că am fost la mare cu bunica și cu o femeie s-a negat. A fost o poveste imaginară, pentru că eu am fost la mare, dar n-am avut întâmplări, a spus o elevă. Că deci, că începe... imaginat Așa faza cu da, Deci ce-ți imaginezi tu în clasa 8 -a, auz la mare ăsta neca cineva, da? În timpul concediului meu nu s-a întâmplat nimic deosebit. Am fost la știm. Bun. Altul. Eu am scris că am fost la munte și că acolo m am mușcat un șarpe. Am zis o elevă. Auzi Pe dacă... bune, adică compuneri... Pe o temă, scrieți, copii, scrieți o compunere. Ce-ați făcut în vacanță? Ce deci a fost la munte și Bă, numai nenorociri. Am mușcat o un șarpe, dacă se ducea la mare căscomușca un pește. <laughs> un alt elev am scris despre excursie cu familia la munte, la Băile Herculane și despre cum am văzut o viperă care a trecut prin fața unei femei în timp ce eu și tata pescuiam, iar bunicii se relaxau în bazinele cu apă cu iod. <laughs> <Am scris sunile. laughs> Hei, nu știu ce, la ce se... adică? Domn. Am, am -aș doar să-l pe băiatul ăsta da. <laughs> uh, O altă elevă Am fost la mare cu trenul și în apropiere de Constanța Ni s-a stricat trenul Băi, asta nu-i nimic imaginar da, Am așteptat și tot timpul ăsta ne-am făcut prieteni noi Scenariul imaginat de o altă elevă Acum că ați fiu cinstit, poți să-ți faci prieteni noi Și dacă nu se strică trenul oricum da. ai timp suficient Adică mamă, mamă, dacă pleci de mare... la Arad La Mangalia ai o zi întreagă să-ți faci o grămadă de prieteni Un alt elev A povestit că a fost într-o excursie la Lacul Dracului cu părinții, și că s-a pierdut. Cităm. Am scris că panica a fost foarte mare și a început să apară sentimentul de amețeală din cauza căldurii. Am spus Ereva, a spus eleva, a cărei poveste în cele din urmă, a avut un final fericit. Când ne-au găsit părinții, am realizat că totul a fost o farsă. <laughs> deci, Scrie tu, cum a da, fost? M-am pierdut, dar de fapt rădeau părinții de mine. Da, ăștia mari se țin de farse. Bune. Un băiat din Lugoj zice M-am dus la o cetate și a fost unul care și Tot așa, imaginar Unul care și-a prins piciorul între scări Am scris la final că a avut fractură la picior Și a stat două luni în spital Deci asta Asta totuși e o poveste optimistă Adică omul a intrat în spital cu o mică fractură La sfârșit chiar a scăpat cu viață Altul o fata a povestit că pe insulă, era pe o insulă foarte mică și a fost provocată să înoate cu rechinii. Auzi. Iar la un moment dat un rechin a început să vorbească. Fata a povestit că n-a putut să-i răspunde rechinului pentru că a rămas fără oxigen. O alte să Pui. Păi, copiii noștri, clasa 8-a, Da, o altă elevă a relatat o întâmplare uh, imaginare. Firește în care era la mare cu părinții pe care i-a pierdut când s a să cumpere ceva de la magazin. Și a găsit după mari căutări Căutări pe Google sau... târziu, da. Altul, un elev Care și-a construit Povestea în jurul unei experiențe cu extraterestrii Despre care a spus că Erau citezi mici și verzi Ca geleurile Cred că era foame. Dar cum s-au întâlnit? Și ăștia tot cu o catastrofă Eram la mare și s-au prăbușit cu un avalor Băi, Încă o dată, toate Reportajul este al unui Băiar de la adevărul foarte mișto reportaj. Toate întrebările puse la centru de examinare de la Colegiul Coriolan Bredicianu din Lugoj. Este și colegiu. Trebui... colegiul. Băi, ar trebui să ne punem totuși niște întrebări din. Da, Inca da, apropo de asta. ai mai a... văzut copii de clasa 8? -a? Din generația asta nouă? Nu. <laughs> nu. E. Mai întâi du-te să vezi niște copii de clasa 8 -a și <laughs> nu să le mai zici copii. Arată cam cum arătau pe vremea noastră până anul 2 de facultate. Zo, <laughs> Da. Băieții sunt mai bogați și tine din anul 2 de facultate? <laughs> <laughs> Înalți bărboși. Zo <laughs> Da. Băie sinistru. Oamenii zic că e generația afectată de hormonii de pui. Îmi pui. Da, da, da. da. Serios? Păi, americani Auzi, la desene animate te-ai mai uitat în ultima perioadă? Să vezi no. ce dezastre sunt acolo? Nu. No, no. Că în general desenele animate stau da. noi, totul se dărâmă, cade, nave, da. orice, dar orice. Și ar... jocurile video, toate sunt de până în norociri. Ja. Ce mă, noi jucam fotbal cu jetoane, asta era maxim de violență în jocurile da, da, noastre da, da, da. și nu te supăra frate. Adică și jocul era, Băi, nu te supăra știi? Adică se întâmplă să pierzi, dar nu te supăra frate, știi? Acum, dacă citești și Capra cu trei sau Scofița Roșie, descoper Aș... violența e acolo. Bă, așa e, așa e, dar eu sunt, pe cuvântul meu Dacă mi-aduc aminte de vreun coleg Că și noi făceam compuneri, scrieți ce ați făcut în vacanță unul nu o scrisese vreodată de asta cu, mi a rupt piciorul, m-au m aruncat da, părinții, cu... m-au lăsat în pădure dar a vrut numai să râde de mine m-am mușcat șarpilii a rămas fără oxigen când înotam cu rechinii adică pe bune tot e de o violență de asta și a de coșmaresc pe vremea asta nu erau rechini, îmi pare rău <laughs> îmi pare rău, mai dreptate 9 și 15, nu ratați semnalul de concurs și nu ratați pe Andra live pe plajă și ea în seara de sâmbătă pe 30 iulie Je și 19 minute. Avem patru întrebări pregătite astăzi. Ce, cine, în ce și iarăși cine? Pentru dublu sau nimic? N-am avut imaginația Da, 1769 SMS oh. cu tarif normal. Scrieți dublu numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și haideți să ne luați bani. Avem 1600 de euro azi. Nu era și un unde, că eu simt că era un unde. Numai ce, cine, Nu erau trei de cine, dar cine? prima s-a schimbat din cine. Ai, modificat tot travestit. spune cine, cine. Da. Poate îl dăm pe pe, pe azi. Eu sunt doar ha, de ce. <laughs> de ce? <laughs> 1769, haideți cu SMS-urile pentru înscrieri. Scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Mult succes!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 29 de minute. Știrea Bravo azi zilei. După succesul celor două ediții de la Metrou și din tren, unde călătorii au fost surprinși de 1600 de scrisori caligrafice cu mesaje motivaționale, iniiativa Scrisori călătoare continuă în alt mijloc de transport în comun. Tramvaiul din București Opa! 300 de epistole cu sigiliu și decorate cu tricolorul Se vor regăsi atât pe scaune cât și pe ferestre astăzi Începând de la ora 8 dimineața În tramvaiul numărul 1 Pentru a le, duce, a le aduce pasagerilor un zâmbet Și a le reaminti de lucrurile simple De mult uitate pentru unii dintre ei Și anume scrisul caligrafic Plecarea se va face din Depoldudești Fiecare destinatar este încurajat Fie să păstreze scrisoarea Fie să ducă bucuria către un alt călător Evenimentul ăsta, scrisori călătoare în tren sau în tramvai, cum ar veni acum, este o inițiativă ce aparține proiectului Livrez Dragoste, un serviciu de scris și de livrat, scrisori caligrafice ca pe vremuri, lansat în 2014 și fondat de două fetelor Dana Munteanu și Cristina Dobrescu. Uite ce frumos! Foarte drăguț! Auziți de dai seama ce dezamăgire va fi pentru cei care... Găsește plicul, si dinăuntru nu ești obișnuit ca să fie ceva. Si da, da, nu e niciun 100 de euro, ceva măcar da. în plicul ăsta, ce ai făcut cum? scrisoare? e o scrisoare. Dinăuntru e o scrisoare? Ce făcut, bă, scrisoare? Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Someone. Cristina Aguilera, 9 și 34 de minute Dublu sau nimic La Europa FM Jucăm dublu sau nimic în această dimineață Pe bani mulți, 1600 de euro Matei din Cluj e cu noi, bună dimineața Bună dimineața Ia uite-l, ia uite-l, ia uite, ia uite, ia uite, ia uite ce veselie! e Ce faci, Matei? Bine, mulțumesc frumos Ai, ai, simț simț, simț, a, ai simțit miros de bănuți, de eurici? Încercăm, încercăm că la pește Da, Cam de câte urici ai nevoie? Acum, dimineața, repede De câte euro am nevoie Eu te vreau 1.000 euro așa avem nevoie Uite, vezi? Te poți opri la 800 Sau poți să mergi la 1.600 Îți faci, C o, vacanță. Îți faci o, o vacanță drăguță La Mureș Mulțumesc frumos! E bine, e bine, super! Da? Vedem. Bine, Matei, avem reguli simple Te poți opri în timpul jocului ca să rămâi Sigur. doar cu o parte din bani ai câștigați până atunci Sau dublezi de fiecare dată, dar trebuie să ai grijă dacă, știu o greșești, banii rămân la noi Și mâine avem 2400 de euro și așa mai departe 8 secunde ca să răspunzi corect, da? Da Bine, hai, mult succes Începem cu... 200 de euro 200 de euro, Matei Mulțumesc, da, se vedem Ce zeiță era personificarea norocului în mitologia romană? A Noroc, mă! Tu te gândeai la ce. La noroc te-ai gândit, oar? Noroc, e misto, da. Te-ai gândit, mama, stai ca am avut noroc. Afrodita, a? Lui da? pe ai dat lacrimile. Acum depinde din În ce lacrimi. punct de vedere. Privești cu afrodita la noroc. Era și un magazin de legume, fructe, măi, pe vremea luceaușesc Ilefe-ul, Ilefe-ul oh, Gata, știu, gostat Zeița Ilefe <laughs> oh, fum, Matei, Afrodita, Afrodita Afrodita, bă, da, da, Afrodita bă. Fortuna era Fortuna, Matei Fortuna, Fortuna aia. A, aia. E bună, așa <laughs> Ești Matei, banii rămân la noi să știi toți 200 de euro. E bine așa așa. Mănâncam azi de 200 de euro. Mulțumim tare mult Matei. Nu mai bine. -am, am văzut seară meciul cu Georgia Italia-Spania Stai, Italia, puțin, da. Spania. stai puțin, da. Matei a înțeles că a pierdut că mi se Da, a înțeles, a că... înțeles, înțeles, înțeles. Okay. Bine, Matei, Matei să trăiești, ai fost super simpatic Mâine avem 2400 de euro Ia zi cu meciul asta cum mi-a venit ideea cu întrebarea cu zeița Fortuna Că mie mi se părea o întrebare foarte simplă Aici în studio, părerile au fost contrare Auzi că e o întrebare da, Toate infernală. părerile au fost contrare to Absolut toate, toate părerile au fost contrare, da Da da, eu am, și... Mă rog, am găsit că e simplu da, Vezi da. la ce mește mă aș zi seară da. Nu de alta, dar e pauză. e pauză? Da, până A, așa Mâine aveți noroc, ne luați banii O să aveți Izeul Islandez al Tunetului 2400 de euro El Sheeran, hai că uite, avem timp să ascultăm o piesă frumoasă mi îmi place mult, mult de tot Photograph se numește O ascultăm la Europa FM 9 și 38 <fie> Loving can hurt Loving can hurt sometimes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 Keep this love in a photograph We made these memories for ourselves Where our eyes are never closing our Hearts are never broken and Times forever frozen still So you can keep me Inside the pocket of your ripped Loving can heal Loving can mend your soul And it's the only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 Sa piața asta nou, și 42 de minute. Și ce? N-am auzit deloc, dar deloc astăzi Absolut deloc Uite sti sti sti sti sti ocupă marea, Vara ocupă marea! Avem de sti o vacanță în Avem de sti o vacanță în dacă ne luați în această sti sti Trebuie sti sti sti Vreți să știți parola 0372069599? Vă reamintim, în fiecare dimineață în deșteptarea puteți câștiga o vacanță la mare. Trebuie doar să știți parola data de colegii mei, după ora 10 în fiecare da. zi. Costin, bună dimineața! Bună dimineața! Ce mai domnul Costin? Ce mai faci? La muncă, la muncă! Aha! Și Fac... vrei vacanță? Hă? Da, da! Păi, e normal și eu aș vrea. De unde ne, ne suni? Din Baia Mare! Din... Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Am, tu, am, am. Dacă vila la mare, te duci la Budapesta și de acolo zbor la Constanța, presupună. Iadianu, da, e mai Da, simplu. probabil că mai este. Da, și mai rapid. Costine ia zine, Lucrezi la primărie sau la... Nu, Aha. lucrez în privat. În privat, Aha. Am înțeles. Deci n-ai treabă cu... Am înțeles. Bine, ia zine Costine, care a fost parola de ieri de Luca nu știe? Marea Neagră. Marea Neagră! Neagră! <laughs> <E tare. laughs> Bravo, Costine! Să trăiești. Mulțumesc! Hai, urgăte te în mașină și pleacă! Da, vacanță plință! Îți plinț, dăm noi zon, voucherul pe drum! Să mă duc Important e să ajungi! Aha. Bine, Costine, mulțumim! Marea Neagră a fost parola de ieri! Felicitări, Costin! Drum bun! Cu cine pleci? Cu soția. Cu soția. Cu soția? Asta? Aici nu am mai fost atât de <laughs> entuziat, <mar>. Cu soția. <laughs> Costin, mulțumim, are mult și felicitări. Avem și mâine o vacanță, nu? După Sper. ora 10 vine parola de azi. Și nu nu formaliz corect, avem și mâine o vacanță. Nu zaf, dăm și mâine o vacanță. Dăm și mâine o vacanță, da. Noi -avem, avem, o să avem și noi vacanță. Da? Dacă la asta te gândești. Yeah. Mai e un pic până acolo. Bine. <laughs> da. Un pic și totuși departe. De asta ca să fac legătura <laughs> cu piesa următoare. Cât de departe?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 De departe de parte sunt duc dragostea Departe de tine Cât de departe Cât de parte, Cât de parte, Cât de departe Oricât de departe Or, de Aș fugi pe pământ m întoarce la tine Și cât de departe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 Parte de tine, cât de parte, cât de parte, cât de departe, cât de departe, cât de departe, departe? departe? suntul Parte de tine, cât de departe, cât de departe, cât de departe. Câte departe? Câte de departe aș fugi de pe pământ, aș întoarce la tine? Câte de departe, cât de departe, Câte de departe, de departe, Câte de departe, departe, departe, departe, departe sunt un gradus nea, de tine, de Câte de departe, Câte de departe, cât de departe, câte departe de departe, pe pământ. Aș la tine. Ce frumos a sunat piesa asta Holograf am avut la Europa FM 9 și 47 de minute. Trebuie, ne trebuie un jingle nou cu idei de afaceri. Idei de afaceri? Ai. Idei de afaceri. Marca deșteptarea La Europa FM Dar cum să te îmbogățești? Avem tot soiul de idei de afaceri Dar nu ne îmbogățim niciodată Dar idei avem Ne inspiră unele subiecte Poți să te îmbogăți Mă rog, nu te îmbogățești Dar poți să câștigi bănuți buni Așa Dacă ai cel mai urât câine din lume e un concurs în Statele Unite un concurs cu mare tradiție a ajuns la 28-a ediție mamă, mamă mai urât sunt câine... câine în America da. <laughs> dar cel mai urât câine din lume este o, o corcitură de chihuahua și câine chinezesc cu creastă <laughs> Câinii chinezi cu creasta. U urechi de lemn sau ce? Pornici în copac. Chiar așa cum e câinii chinezesc cu O să pună. e corcitură, mă. Deci, da, mă, dar are suflet bun, mă. e mică, în principiu. Dar Ioana o să pună pe. are suflet bun, mă. Iona o să pună pe Facebook poza la ediția cu numărul 28. Trofeul a fost primit de Sweepy Rambo. Așa. O cățelușe în vârstă de 17 ani. Sărăcaie și bătrână. Corcitură de ciobau și câine chinezesc cu creastă, care nu mai vede deloc. Hai, mă, Când de mai puțin de 2 kg. A fost răsplădită cu un pachet de bunătăți perfuzabile. Da. Stăpânul Jason vârți, a încasat un cec în valoare de 1500 de dolari. Și pentru care nume de cârnat nu i-a dat nimic câine lui. Bărăț. Exclamând recunoscător, vai, este cu adevărat un câine urât. Mulțumesc! Cum o să... <laughs> Dar Robert și stăpânii ăștia ce, ce să-și ducă animalele urâți? Căței, da, urâți așa la un concurs de genul ăsta. Ce mă, noi nu avem... Nu duceam calul. Pe păi la noi e invers. Nu, de ce ai, de ce ai adus mă calul? Să-l fac dăr. Da, no? da, da. Calul care nu vede n -au de nu. Proprietarul cățerușiei a povestit că Sweepy Rambo este un cadou. Sweepy Rambo. Primit de la fosta doi, nevastă. Rambo. Da. <laughs> și da, dar nu mi-am permis să spun Rambo, știi? am zis și eu Rambo. Este un cadou primit de la fosta nevastă și că după divorț au rămas numai ei doi. Ah, băi, de asta mă, E explicabil. Deci o deci la mai refuz nimeni în bloc. Dacă a despoza cu pinele. La preferat a a Facebook. Zis, da, zis da, Deci a preferat adică la divorț a fost și primez cățelul după divorț. E! O noi doi, ce bine. <laughs> da, dincolo de, de aspectul fizic, membrii juriului acordă puncte pentru personalitate, mamă, după ce că e urât și personalitate, dar și pentru afecțiunea pe care câinii le arată stăpânilor. A, frate. E sigur, Ioana, e sigură că asta e câine și că era fiul când am făcut fotografia? E Căi, un bibelot chinezesc. Câinii sunt în centru atenției, toată lumea îi mângâie, mai auzi pe cineva care spune ești atât de urât cât de vii, simpatic. A explicat unul dintre organizatorii competiției. Deci arată ca un bibeloc chinezesc. Poate să fie orice când te uiți la el. Poate să fie, da, fie eu... un pește cu păr da, sau, cu, fie... sau o, o creangă de copac. Da, Fie pescarul mai, mai chinezesc mai mult un care a prins un dragon mic <laughs> Da fie o creangă. Adică orice. Depinde din ce unghi te uiți la cățelul ăsta. Săracul da, da, cățel. Da, uite așa, valorează 1500 de dolari americani. Da. Bravo! Bravo, domnule. No și chain smokers. Don't let me down la Europa FM. Rămânem cu noi. N-am plecat, nu plecăm. Crashing Hit it off. Right now I need a miracle. Hurry up now I need a miracle. Strained. Reaching now. I call your name but you're not 9.53 de minute Am ajuns la final cu, cu 2400 de euro în buzunar Pentru mâine dimineață da. Bani puși deoparte Trebuie să avem o discuție cu domnul Luca De fiecare Vizavi de întrebări Da nu o să da. și așa cu greu, cu teama da da, fortuna. La da, asta zic că, pe de altă parte, n-a fost chiar atât de complicat. Domnul nu știa de zeița Afrodita. De ce n-ai întrebat cu zeița Afrodita? A cu fortuna, repede. Pă, și, și știa și de Ilefe. Da, Ilefe. Când era Mâine pe niște aprozar de da. Ce era gostat? Da. Câte legătura de patrunjel? Da. da. Într-o piață, medie. Da, mă rog, mâine dublu sau nimic, 2400 de euro Dacă aflați parola astăzi După 10 parola zilei puteți câștiga O vacanță mâine dimineață, o vacanță la mare Așa cum facem în fiecare dimineață Și cam atât, în rest Caniculă pe aici pe colo și cod Galben de furtuni da, Prin părțile celelalte mai da, bine! bine.